Розділ 18. Ханна. Звивисті доріжки. Жахіття в басейні. Сонячний годинник нарешті. Небажана зустріч. Один. Схоже, Ханна вийшла на двір, коли вщух дощ, мабуть, щоб насолодитися ясним днем, що потрохи випогоджувався. Вона привільно розсілася на величезному золотому троні під смугастим червоно-блакитним навісом. Навряд чи, подумалось мені, золото на троні є просто покриттям. І вже точно не стразами було коштовне каміння, що густо вкривало спинку і підлокітники. Мені спало на думку, що якби на тому троні всадовилися король і або королева Емпісу, вони здавалися б сміховинно маленькими, а от Ханна не просто заповнила його собою. Її огрядна дупа ще й випирала з обох боків між золотими підлокітниками і королівськими пурпуровими подушками. Бабега на краденому, в чому я ані трохи не сумнівався, троні була страшенно потворною. З того місця за висохлим фонтаном, де я заховався, важко було розібрати, яка завбільшки вона насправді. Мій зріст 6 футів і 4 дюйми, але мені здавалося, що навіть навсидячки вона перевищить мене футів на 5. Тобто це означало, що на встоячки зріст хани мав становити не менше 20 футів. Близько 6 метрів. Коротше кажучи, справжня гігантеса. На ній була сукня, схожа на циркове шатро того ж таки королівського пурпурового кольору, що й подушки, на яких вона сиділа. Вона сягала їй аж до литок, схожих на стовбори дерев. На пальцях кожен був завбільшки з мою руку, тіснилися низки перснів. Вони мерехтіли в приглушеному денному світлі, а якби на дворі зовсім розпогодилося, то полагкотіли б вогнем. Темно-каштанове волосся важким клочем спадало їй на плечі й на груди, що здіймалися припливною хвилею. Лише сукня вказувала на її жіночу стать. Уся шкіра на обличчі бугрилася гидкими наростами і здоровенними гнійниками. Чоло перетинала тріщина з червоними запаленими краями. Одне око запливло, друге вибалушилось. Верхня губа задерлася до гачкуватого носа, відкриваючи зуби, заточені так, що вони перетворилися на ікла. А найбільший жах викликало півколос кісток навколо трону, найімовірніше людських. Радар закашляла. Я повернувся до неї, опустив голову, майже торкаючись її лоба, і зазирнув її очі. «Ци дівчинко!» – прошепотів я. Лежи тихенько, будь ласка. Радар знову закашляла, потім змовкла. Вона все ще тремтіла. Я трохи рухнувся назад, і її знову почав душити кашель, ще гучніший, ніж досі. Мабуть, тут би нас і заскочили, якби ханна в цей момент не вжарила пісні. Штрикай штричку, любий Джо, штрикай глибше, любий Джо. Штрикай штричку на пролом, прохромимя гарпуном, своїм гострим гарпуном, прохромимя гарпуном. Мені спало на думку, що це вже з якоїсь іншої опери, а не з казок братів Грім. Вона правила своєю, Схоже, це була пісенька штибу сто пляшок пива з безлічу куплетів. І мені це якраз грало на руку, борода Русе ще бухикала. Я заспокійливо гладив собаку по грудях і животу, а Ханна горлала щось про Джон і бійся, і штурхай гупай. Я вже готовий був почути, в струми мені його в дупу. Я все погладжував радар, Ханна й далі репетувала. Аж забемкали полуденні дзвони. Тут, майже під стінами палацу від їхнього бемкання, аж вуха позакладала. Звук покотився далі. Я сподівався, що ханна підведеться і рушить до своєї кухні, але ж ні. Натомість вона взялася двома пальцями за форунку на підборідді, завбільшки з лопату і здушила його, звідти чвиркнув струмінь жовтуватого гною. Вона зібрала його в долоні, обдивилася і жбурнула на вулицю. Потім вбар ложилась зручніше. Я боявся, що Радар ось ось знову закахикає. Собака лежала мовчки, але поки що, рано чи пізно це мало статися. Співай, благав я подумки. Співай же, Герге, поти почварна, поки моя собака знову не почала кашляти, і наші кістки не опинилися серед тих, які ти даряко паскудна, навіть не зволиш прибра. Та замість заспівати, вона звелась на ноги, і, немов гора стала дибки. Я пригадав з математики просте співвідношення і скористався ним, щоб визначити її зріст навстоечки, але недооцінив довжину її ніг. Висота проходу між двома половинами її будинку мала бути десь футів із двадцять, але Хані доводилось нахилятися, щоб там пройти. Зіп'явшись на ноги, вона висмикнула сукню зі щелини в дупі і розгоркотілася потужним пердінням, що ніяк не змовкало». Це нагадало мені сольну імпровізацію тромбона з улюбленого батькового інструментального хіта «Північ у Москві». Мова йде про джазове аранжування пісні «Підмосковні вечори», яке в 1961 році зробив відомий англійський джазмен Кенні Болл. 1930-2013. Мені довелось затиснути рота руками, щоб не розраготатися. Незважаючи на те, що це може викликати напад кашлю в радар, я зарився обличчям у мокре хутро на її боці і видихнув здушене «Ха-ха-ха». Заплющивши очі, я чекав, що радар знову закашляється, або що здоровенна ручище «Ха» не вчепиться в мою горлянку і відкрутить мені голову. Нічого такого не сталося. Тож я визирнув із-за іншого боку цоколя фонтана і саме вчасно, щоб побачити, як Ханна важко гупає, прямуючи до правої частини свого будинку. Її габарити були просто неймовірні. Вона спокійнісінько могла заглядати у вікна верхнього поверху. Розчахнула здоровенні двері і назовні вирвались пахощі м'ясного варева. На запах було наче смажена свинина, але в мене з'явилось моторошне відчуття, що то зовсім не свинина. Ханна нахилилась і ввійшла всередину. «Ану годуй мене, виродку ти кастрований!» – зарепетувала вона. «Моя хоче їсти!» «Саме тоді ти маєш рушати!» – сказала Клаудія, Чи якось так? Я заліз на триколісний велосипед і поїхав до проходу, зігнувшись над кермом до стоту як велогонщик на останньому кілометрі Тур-де-Франс. Перед заїздом у прохід я кинув погляд ліворуч, де стояв трон. Обгризані кістки були маленькі, очевидно дитячі. На одних виднілися хрящі, на інших – волосся. Даремно я туди подивився, краще б цього не робив. Та чи завжди нам вдається утримуватися від хибних вчинків? Ой, не завжди. Два. Прохід був завдовжки футів вісімдесят, прохолодний вогкий, викладений замщілими кам'яними блоками. В кінці його виднілося яскраве світло, і мені здавалось, що коли я вийду на площу, то таки побачу сонце. Ба ні, саме тоді, коли я припавши до керма здолав прохід, хмари поглинули чудову цятку блакиті, і навколо знову запанувала монотонна сірість. Від того, що я побачив далі, забило дух. Ноги зісковзнули з педалей, і триколісник, трохи проїхавши за інерцією, став. Я опинився на краю великої відкритої площі. Вісім доріжок з восьми напрямків звивалися і закручувалися спіраллю. Колись їхнє покриття мінилося різнобарв'ям. Вгадувалися зелений, блакитний, пурпуровий, синій, червоний, рожевий, жовтий, помаранчевий кольори. Тепер всі вони зблякли. Врешті, подумалось мені, вони стануть такими ж сірими, як і все в Лілімарі, і далеко за його межами, в Емпісі. Вигини цих доріжок нагадували гігантський, колись веселий дитячий вітрячок. Уздовж з доріжок стояли стовпи, прикрашені вимпилами. Давно, скільки ж це років минуло, вони, мабуть, виляскували і тріпотіли на вітрі, ще на отруєному смородом гнилі і тліну. А тепер безвольно звисали, стікаючи дощовою водою. У центрі цієї величезної спіралі височила ще одна статуя метелика з розбитими крилами і головою. Розтрощені рештки були купою наваленого навколо постаменту, на якому стояла статуя. Далі виднілася ширша доріжка, яка вела до задньої частини палацу з трьома темно-зеленими шпилями. Я легко уявив собі людей, емпісаріанців, які колись заповнювали ці звивисті доріжки, зливаючись своїми окремими грубками в єдиний натовп. Вони сміялися, добродушно штовхалися, наперед смакуючи майбутню розвагу. Одні несли обіди в пакунках і кошиках, інші зупинялись, щоб купити щось у продавців на виніс. Подарунки для дітей? Прапорці? А вже ж, запевняю вас, я все це майже бачив, ніби сам там був. Чом би і ні. Я теж бував частиною таких натовпів у ті пам'ятні вечори, коли випадала нагода побачити White Sox і одного незабутнього недільного вечора навіть Chicago Bears. Chicago White Sox – професійна бейсбольна команда. Chicago Bears – професійна команда з американського футболу. Я бачив вигнутий фортечний вал із червоного каменю, який височив над задньою частиною палацу. Можна сказати, над цією частиною палацу, бо вона розтяглася в усібіч аж ген-ген, куди сягало око. Цей вал був обставлений високими стовпами, на вершках яких містились видовжені пристрої, схожі на піддони. Тут проводились ігри, за якими жадібно спостерігали величезні людські маси. Я був у цьому впевнений. Публіка ревіла. Нині ж звивисті доріжки і головний вхід зяяли пусткою, сповнені привидів, як і решта цього населеного привидами міста. На уроках історії в п'ятому класі ми з однокласниками будували замок із кубиків лего. Нам це здавалося радше розвагою, ніж навчанням. Та зрештою це все виявилося навчанням. Я й досі пам'ятав чимало архітектурних елементів і тепер упізнавав їх, підходячи ближче. Аркбутани, турелі, зубчасті стіни з бійницями, парапети, навіть те, що могло бути підземною галереєю. Але вони були якісь неоковирні, як і все в лілімарі. Сходи химерно і безглуздо, наскільки я міг судити, вели всередину і навколо якихось дивних мухомороподібних наростів з прорізаними віконцями без скла. Це могли бути сторожові пости або ж казна що інше. Деякі сходові марші перехрещувалися, нагадуючи мені гравюри Ешера з хитромудрими оптичними ілюзіями. Ось я моргнув, і сходовий марш перевернувся. Знову моргнув, і сходи вже повели праворуч і вгору. Гірше того, здавалося, що весь цей палац, абсолютно позбавлений симетрії, ще й рухається, наче замок Хаула. Мова йде про найвідоміший фантастичний роман британської письменниці Діани Він Джонс. 1934-2011. Мандрівний замок Хаула. Уперше опублікований 1986 року. Я не бачив чітко, як це відбувається, бо мені було важко отримати всю цю картину в очах чи в голові. Сходи були різного кольору, як оті звисті доріжки, що певно мали налаштовувати на веселий лад, але загалом було відчуття чогось незбагненного, наче це й не палац зовсім, а якась мисляча істота з іншопланетним розумом. Я знав, що мною рухає моя жуява, хоча ні, я цього не знав, але я був дуже радий, що позначки містера Бовдіча привели мене до стадіону, і оті кафедральні вікна не витріщалися прямо на мене. Я не впевнений, що зміг би витримати їхній зелений погляд. Я поволі їхав широкою під'їзною дорогою. Час від часу колеса велосипеда натикалися на камені, сунуті з місця. Задня частина палацу загалом являла собою глуху кам'яну стіну. Тут була низка великих червоних дверей, вісім чи дев'ять, і бозна колишній затор фургонів. Виднілося чимало перевернутих і кілька розбитих вщент. Уява легко малювала, як їх трощить хана, чи то від люті, чи просто зі спортивного інтересу. Очевидно, саме сюди сходилися і з'їжджалися всі, хто займався постачанням, і навряд чи багатії та королівські особи сюди потикалися. Тут снував простий народ. На Каменюці, неподалік від місця, де колись щось вантажили і розвантажували, я огладів вицвілі ініціали містера Бодіча. Мені зовсім не хотілося стовбичити тут, під самим палацом, хоч би і під глухою стіною, бо я напевно бачив, що він ворушиться. Пульсує. Переклади на літери А вказувала ліворуч, тож я з'їхав з головної дороги, щоб їхати за цією стрілкою. Радар знову кашляла, і дуже сильно. Коли я заривався обличчям в її хутро, щоб приглушити свій сміх, то помітив, що воно мокре, холодне і сплутане. Чи хворіють собаки на пневмонію? Я вирішив, що це дурне запитання. Певно, що кожна істота, яка має легені, може підхопити цю болячку. Наступні ініціали привели мене до ряду з шести чи восьми арк бутанів. Я міг би пройти під ними, але вирішив цього не робити. Вони були такі ж темно-зелені, як і вікна башти, можливо, зовсім не кам'яні, а з якогось скла. Важко було повірити, що скляні підпірні арки можуть витримувати неймовірне навантаження цієї величезної споруди, котра здіймалася високо в небо, але саме на скло й був схожий матеріал, з якого вони були зроблені. І я знову побачив усередині чорні вусики щупальця, які млосно звивалися одне навколо одного, повільно піднімаючись і опускаючись. Ці аркбутани були схожі на ряд дивних зелених і чорних лавових ламп, а звивисті чорні вусики нагадали мені фільми жахів «Чужий» та «Піран'ї». І я пошкодував, що колись їх подивився. Я вже подумував, чи не обійти мені навколо палацу, що означало потрапити під потрійний погляд тих шпилів, коли натрапив на такий собі альков – він ховався між двома глухими стінами, які розходилися в різні боки літерою «Ві». Тут були лавочки, які оточували маленький басейн, затінений пальмами. Дивина, але так було. Пальми затуляли те, що містилося в цьому алькові. Але над ними здіймався стовп заввишки сотню футів, увіншений стилізованим сонцем. Воно мало обличчя, а очі бігали туди-сюди, як очі маятника годинника «Кіткат-Клок». Праворуч від басейну містер Бовдіч написав свої ініціали на каменюці. Перекладена цієї літери А не була стрілкою. Цього разу стрілка стирчала з вершини літери. Я ніби чув, як містер Бовдіч каже «Повний вперед, Чарлі! І не марнуй часу!» «Тримайся, Радусю, ми майже прийшли!» Я поїхав у тому напрямку, куди вказувала стрілка, і опинився по правий бік гарненького невеличкого басейну. Не було жодної потреби зупинятися і зазирати туди, приклавши долоні до очей. Особливо тоді, коли те, що я прийшов, було так близько. Але саме так я й вчинив. І хоч яким страхітливим було те, що я там побачив, я не шкодую про свій вчинок. Це все змінило, хоч мені знадобилося ще чимало часу, щоби повністю усвідомити вирішальне значення того моменту. Іноді ми дивимось, бо маємо щось запам'ятати, іноді саме найжахливіші речі дають нам силу. Тепер я це знаю, але тоді в моїй голові крутилася лише одна думка О Боже, то це ж Аріель. У тому басейні, колись, мабуть, втихомирливо-блакитному, а тепер в мулистому й тьмяному через процеси розкладення лежали рештки русалки. Але то була не Аріель, диснеївська принцеса, дочка короля Тритона і королеви Афіни. Ні, не вона. Точно не вона. Не було ані іскристого зеленого хвоста, ані блакитних очей, ані вогняної гриви рудого волосся. Не було також симпатичного маленького фіолетового лівчика. Схоже, колись ця русалка була білявкою, але тепер майже все її волосся випало і плавало на поверхні води. Її хвіст, колись, певно, зелений, нині став безживно сірим, як і шкіра. Губи зникли, оголивши коло маленьких зубів, замість очей зяяли порожні западини. Однак, колись вона була вродлива, я був у цьому впевнений так само, як і в існування отих щасливих натовпів, які раніше приходили сюди дивитися на ігри чи розваги. Вродлива й жива, сповнена щасливої невинної магії. Колись вона тут плавала. Це був її дім, і люди, які довго добиралися сюди, щоб потрапити в цю кишенькову оазу, дивилися на неї. А вона дивилась на них. І тоді в них відновлювалися сили. Вони, немов мов, підкріплялись і освіжались. А тепер вона була мертва. І в тому місці, де риб'ячий хвіст переходив у людський тулуб, стирчав залізний стрижень, а з рани випирався клубок сірих нутрощів. Про її колишню красу і грацію можна було лише здогадуватись. Вона була така ж мертва, як будь-яка дохла риба в акваріумі, що спливла на поверхню, примарно виблискуючи збляклими бляклими кольорами. Перетворилась на потворний труп, який частково зберігся завдяки холодній воді. А справжня потвора, хана, жила собі й далі, співала, перділа і жерла своє отруйне їдло. Прокляті, думав я. Всі прокляті. Зло спіткало цю нещасну країну. Це не була думка Чарлі Ріда, але це була правдива думка. Я відчував, як усередині закипає ненависть до Хани. Не тому, що це вона вбила русалоньку. Я подумав, що ця велетка могла би просто розірвати її на шматки. А тому, що вона, Ханна, жива і стоятиме на заваді моєму поверненню додому. Радар знову закашлялась, та так сильно, що я почув, як позаду заскрипів кошик. Я перервав свої роздуми над бідолашним трупом, і поїхав навколо басейну до стовпа із сонцем на горі. 3. Сонячний годинник займав ту частину алькова, де літера вів, утворена глухими стінами, звужувалась. Перед ним на залізному стовпі виднілася вивіска з написом. Вицвіли, але ще розбірливий напис попереджав. «Не залазь! Уб'є!» Сам диск мав футів 20 у діаметрі, що складало, якщо я не помилився в розрахунку, приблизно 60 футів по колу. На дальній стороні я побачив ініціали містера Бовдіча. Хотів добре їх роздивитися. Вони привели мене сюди, і тепер, коли я тут, ці останні ініціали могли підказати правильний напрямок повороту сонячного годинника». Проїхати туди на триколіснику Клаудії просто через диск було неможливо, бо годинник по краю був облямований короткими чорно-білими кілками з-за вишки близько трьох футів. Радар закашлялась, похлинулась і знову закашлялась. Вона важко дихала і тремтіла. Одне око запливло і злиплося. Друге дивилося на мене. Шерсть на нізку йовдилась, і мені стало видно, мимо волі, яка вона стала хирлява і худа. До кістяк. Я зліз із триколісника і витяг її з кошика. Я відчував, як вона конвульсивно здригається, затримтить і розслабиться, затримтить і розслабиться. Зараз, дівчинко, зараз, обіцяв я, сподіваючись, що все вийде, бо це її єдиний шанс. І він же спрацював для містера Бодіча, правда ж? Але навіть після велетки й русалоньки мені важко було в це повірити. Я переступив кілки і пройшов через сонячний годинник. Він був кам'яний, розділений на 14 секторів. Ну от тепер знатиму, скільки тут триває день, подумав я. В центрі кожного сектора був вирізблений якийсь простий символ, затертий але досі розбірливий. Два місяці, сонце, рибина, пташка, свиня, віл, метелик, бджола, сніп, пшениці, дерево, оголений чоловік і оголена вагітна жінка. Символи життя. А коли я проходив повз високий стовп у центрі, то чув клац-клац-клац-клац очей маєтників на обличчі сонця, коли вони рухались туди-сюди, відраховуючи час. Я переступив короткі кілки на дальньому боці, притискаючи радар до себе. Її язик безвольно звисав з рота, коли вона невпинно кашляла. Її час і справді спливав. Я подивився на сонячний годинник і на ініціали містера Боудіча. Перекладена літери А була зображена у вигляді трохи вигнутої стрілки, яка вказувала праворуч. А це означало, що коли я поверну сонячний годинник, якщо зможу, він рухатиметься проти годинникової стрілки. Наче правильно. Я сподівався на це. Бо якщо це не так, то я пройшов увесь шлях лише для того, щоб убити свою собаку, зробивши її ще старшою. Я чув якийсь шепіт, але не звертав на нього уваги. Думав лише про радар, тільки про неї і знав, що треба робити. Я нахилився і обережно поклав її на сектор з вирізбленим снопом пшениці. Вона спробувала підняти голову, але не змогла. Поклала її боком на камінь між лапами, дивлячись на мене єдиним здоровим оком. Тепер вона була надто слабка, щоб кашляти, і могла лише хрипіти. Хоч би все це було правильно... І, господи, будь ласка, нехай це спрацює. Я став навколішки і схопився за один із коротких кілків, якими був оптиканий сонячний годинник. Потягнув його однією рукою, потім обома. Ніщо не ворухнулось. Тепер радар, задихаючись, хапала ротом повітря. Її бік піднімався і опускався, немов ковальський міг. Я сіпнув сильніше. Марно. Згадав футбольне тренування і те, як я виявився єдиним у команді, хто зміг не тільки відштовхнути футбольний манекен, а й перекинути його. «Тягни, сучий сину, тягни заради її життя!» Я задіяв усе, що мав. Ноги, спину, руки, плечі. Відчув, як кров ринула мені в напружену шию, в голову. Я мав поводитися тихо в лілімарі, але не міг стримати низького гарчання від зусилля. Адже містру Бодічу вдалося це зробити. Я не розумів як. І саме тоді, коли я вирішив що нізащо, не зрушу його з місця, відчув ледь помітний сув праворуч. Я ніяк не міг тягти сильніше, але якимсь чином мені це вдалося, аж у мене повипинались всі м'язи рук, спини і шиї. Сонячний годинник почав рухатись. І тепер моя собака була не прямо переді мною, а на якусь крихту праворуч. Я перемістив вагу свого тіла в інший бік і почав штовхати щосили. Згадав, як Клаудія гукала мені, щоб я напружив какальницю. І тепер я її точно напружував. І то так, що вона мало не виверталась. Коли я зрушив годинник з місця, він почав легше обертатися. Перший кілок віддалився від мене, тож я вхопився за другий, наліг і чимдув штовхнув. Коли і цей від'їхав, я вхопився за наступний. Це нагадало карусель в парку Кавано, і те, як ми з Берті любили розкручувати її з аж доки дітвора на ній не починала верещати від захвату і страху, а їхні матері здіймати гвалт, вимагаючи, щоб ми негайно зупинили карусель, поки з неї хто-небудь не звалився. Радар здолала третину кола, потім половину, а потім почала повертатись до мене. Тепер сонячний годинник обертався легко... Можливо, його механізми з часом засмітився, а від руху те засмічення зруйнувалось. Однак я й далі смикав за кілки, перебираючи їх руками, наче видирався нагору мотузкою. Мені здалося, ніби радар якось змінилась. Але я думав, що сприймаю бажане задійсне, аж доки сонячний годинник не підвіз її до мене. Обидва її ока були розплющені. Вона кашляла, але жахлива хрипота припинилась, і голова була піднята. Сонячний годинник крутився дедалі швидше, і я перестав тягти за кілки. Я спостерігав за радар на її другому колі, і бачив, що вона намагається зіп'ястися на передні лапи. Її вуха стирчали, а не понуро звисали. Я присів навпочепки, важко дихаючи. Сорочка аж змокріла на грудях і боках, і спробував підрахувати, скількох обертів буде достатньо. Я зрозумів, що й досі не знаю, скільки ж їй років. 14, А може навіть п'ятнадцять? Якщо кожне коло дорівнює року, то чотири оберти на сонячному годиннику – це було б добре. Після шостого вона повернеться в розквіт сил. Коли радар минала мене, я побачив, що вона не просто спирається на передні лапи, а сидить. А коли вона зробила коло втретє, я угледів те, у що ледве повірив. Раді почала повніти, набирати вагу. Вона ще не стала тією собакою, яка до смерті налякала Енді Чена, але була на шляху до цього. Мене турбувало лиш одне, хоч я вже й не сіпав за кілки, сонячний годинник розігнався не на жарт. На четвертому колі мені здалося, що радар занепокоїлась, на п'ятому в неї з'явився переляканий вигляд, і коли вона минала мене, то на мене війнув вітер і аж здуви з чола мокре від поту волосся. Треба було забирати її звідти. Якщо цього не зробити, доведеться милуватися видовищем того, як моя собака перетвориться на цуценя, а потім зникне. Вгорі оте клац-клац-клац-клац очей маєтників на обличчі сонця перетворилось на клац-клац в рази швидше. І я знав, що якщо гляну туди, то побачу, як ті очі літають туди-сюди, доки не перетворяться на розмиту пляму. Дивовижні дива можуть навертатися на думку в стресових ситуаціях. Мені пригадався один вестерний з TCM, який я дивився з татом, ще коли він пиячив. «Поні-Експрес», ось як він називався. Я згадав, як Чарльтон Гестон чить стрімголов до самотньої застави, де на гачку висить мішок із поштою. Чарльтон вхопив його на повному галопі, ані на мить не сповільнавши коня. І я збирався так само схопити радар. Мені не хотілося кричати, тому я присів і розкинув руки, сподіваючись, що вона зрозуміє. Коли сонячний годинник завершував ще один оберт, радар мене побачила і підхопилась. Вітер від швидкого руху сонячного годинника ворушив її хутро, ніби її гладили невидимі руки. Якщо пропущу її... Чарльтон Гестон не пропустив поштовий мішок. Але ж то в кіно? Мені доведеться самому стрибнути на годинник, ухопити її і зіскочити. За цей час я можу втратити один з 17 своїх років... Але іноді відчайдушні дії єдиноможливі. Але вийшло так, що мені зовсім не довелося її хапати. Коли я поклав її на сонячний годинник, раді навіть ходити самостійно вже не могла. Але після п'яти, майже шести обертів вона перетворилась на абсолютно іншу собаку. Присіла, зігнувши свої нові, потужні задні лапи і стрибнула в мої простягнуті руки. Враження було таке, ніби в мене шверганули мішок із цементом. Я гепнувся на спину разом з радар, яка обома передніми лапами вперлась мені в плечі, божевільно розмахувала хвостом та облизувала моє обличчя. «Ну, припини!» – прошепотів я, але ця команда не мала великої сили, бо я сміявся, а вона й далі мене облизувала. Нарешті я сів і гарненько її оглянув. Вона була схудла до 60, а то і менше фунтів, а тепер важила десь 80 або й 90. Хрипи кашель зникли, виділення засохлі на морді також зникли, наче й не було. Сивина зійшла із морди, із чорного хутра на спині. Її хвіст, що раніше звисав обшарпаним прапорцем, тепер був пухнастий, товстий, і аж зі свистом розсікав повітря, коли вона розмахувала ним туди й сюди. Найкращими ж були її очі, найнадійніший індикатор змін, спричинених сонячним годинником. Вони більше не були закислі й затуманені, ніби вона не розуміє, що там діється всередині неї чи зовні в світі. «Погляньте на неї!» – прошепотів я. До очей підступили сльози. «Ви тільки погляньте на неї!» Чотири Я обійняв її, потім підвівся. Мені навіть на думку не спало шукати золоті гранули. Я достатньо випробував долю для одного дня. Більш ніж достатньо. Ця нова, поліпшена версія радар аж ніяк не могла поміститися в кошик на задній частині триколісного велосипеда. Достатньо було погляду, щоби в цьому переконатись. І її повідця в мене теж не було. Він залишився вдома в Клаудії, у возику Дори. Думаю, в глибині душі я вважав, що ця штука мені більше не знадобиться. Я нахилився, обхопив долонями її морду і зазирнув у темно карі очі. Тримайся поряд і поводься тихо. Цить раді. Ми вирушили назад тим самим шляхом, що йшли сюди. Я крутив педалі, радар під тюбцем поряд. Я твердо вирішив не дивитись у басейн. Коли ми підійшли до кам'яного проходу, знову почався дощ. Здолавши половину проходу, я зупинився і зліз із велосипеда. Наказав радар сісти і не сходити з місця. Повільно просуваючись, притискаючись спиною до замшілої стіни проходу, я прослизнув до його кінця. Радар спостерігала, але не рухалася. От розумничка. Я зупинився, гледівши золотий підлокітник бучно розприкрашеного трону. Зробив ще крок уперед, витяг шию і побачив, що трон порожній. Дощ лопотів по смугастому навісу. «Де ж Хана? В якій частині двосекційного будинку? І що вона робить?» На ці запитання в мене не було відповіді. Може, вона досі пожирала свій обіди з чогось, що пахло свининою, хоча навряд чи нею було. Або ж пішла вже у свої апартаменти подрімати після ситної трапези. Мені здавалось, не настільки довго ми були відсутні, щоб припустити, ніби вона вже пообідала. Але це лише здогад. Останні епізоди, спочатку русалочка, потім сонячний годинник, були напружені. З того місця, де стояв, я чітко бачив висохлий фонтан прямо перед собою. Він міг би послугувати нам чудовим укриттям, якби вдалося дістатися туди непоміченими. Якихось 50 ярдів. Але коли я уявляв, що буде, якщо нас схоплять на відкритій місцевості, ця відстань здавалася набагато більшою. Я прислухався, чи не лунає звідкись оглушливий голос хани, гучніший навіть за Клаудієн, але скрізь було тихо. А шкода, бо кілька куплетів води гострому гарпону стали б мені в пригоді для визначення її дислокації. Однак ось про що я дізнався в місті Лілімар населеному привидами. «Гіганти ніколи не співають тоді, коли ти цього хочеш». Між тим треба було щось вирішувати і мій вибір був спробувати прорватися до фонтана. Я повернувся до радар і вже зібрався був вилізти на велосипед, аж раптом ліворуч від кінця проходу почувся сильний грюкіт. Радар здригнулась, і з глибини її грудей почало пробуватися глухе гарчання. Я схопив її, перш ніж воно перетворилось на залп гавкоту, і нахилився до неї. — Тихо, радар, заспокойся. Я чув ханене бурмотіння, щось нерозбірливе. А потім пролунало ще одне приголомшливе пердіння. Тепер мені було зовсім не смішно, бо вона поволі брила брела по схиду цей тунель. Якби вона кинула погляд праворуч, то ми з радар ще могли б притулитися до стінки і злитися з півтемрявою, але навіть якщо Ханна підсліпувата, громіздкий триколісник Клаудії неможливо не помітити. Я витяг револьвер містера Бодіча й тримав на повотові. Якби вона рипнула сюди, я б стріляв у неї, і точно знаю, куди б цілився. В тріщину з червоною облямівкою запалення, яка тяглася через центр її чола. Я ніколи не тренувався стріляти з револьвера містера Боудіча, як і з іншої зброї, але зір у мене був чудовий. Спершу міг схибити, але навіть тоді в мене було б ще чотири спроби в запасі. Ну, а гучний звук... Я згадав кістки, розкидані навколо трону, і подумав... Ну і чорти з ним, що гучний звук. Ханна так і не подивилася, ні в наш бік, ані в бік фонтана. Просто втупилась під ноги, не перестаючи щось бурмотіти, чим нагадала мені тата перед тим, як він мав виголосити промову на щорічній вечері національної страхової компанії «Оверленд», коли виграв конкурс «Найкращий регіональний працівник року». Вона щось тримала в лівій руці, але що саме не видно було за її стигном. Аж доки вона не піднесла те щось до рота. Вона зникла з поля зору, перш ніж вгризлась у те щось. І слава Богу. Я впевнений, що то була ступня, і на ній з одного боку під щиколоткою вже був слід від укусу у вигляді півмісяця. Я боявся, що вона знову вніздиться на троні, щоб як слід обгристи свій післяобідній смаколик. Та либонь дощ, попри наявність захисного навісу, відбив її охоту. А може, її просто хилило в сон. Так чи інакше, незабаром грюкнули інші двері, цього разу праворуч від нас, а потім запала тиша. Я сховав револьверу у бору і сів поряд зі своєю собакою. Навіть тут у сутінках було видно, якою гарною стала радар, якою молодою і сильною. Я радів. Можливо, комусь це слово здасться надто простим, але не мені. Я думаю, що радість – це велика і дуже важлива річ. Я не міг відірвати рук від шерсті, вражений тим, наскільки вона густа. 5. Я не хотів чекати. Хотів лише вибратися геть з Лімара зі своєю оновленою собакою, відвести її в той сарай і дивитися, як вона наїдатиметься до схочу. І не сумніваюсь, у неї буде чимало смакоти. Я дам їй цілу банку оріджено, якщо захоче, і дві коперки джерки на додачу. А потім ми сядемо і будемо насолоджуватися видовищем того, як метелики-монархи злітаються до місць ночівлі. Ось чого я хотів, але змушував себе чекати, даючи Ханні втихомиритись. Я полічив до п'ятисот десятками, потім через п'ять чисел, потім через два – я не знав, чи достатньо цього часу, щоб сон повністю здолав оту здоровенну самицю, але довше чекати не міг. Вибратися з її обійстя було дуже важливо, але я мав також покинути місто до темряви, і то не тільки через нічних солдатів. Деякі позначки містера Бовдіча дуже зблякли, і якщо я втрачу його слід, то вскочу в халепу по самі вуха. «Ходімо», – сказав Ярадар. «Тільки не подавай голосу, дівчинко. Тихенько». Я потягнув велосипед так, щоб він був позаду мене, якщо раптом з'явиться Ханна і нападе. Поки вона скидатиме його з дороги, у мене буде час витягти револьвер і вистрелити. До того ж, була радар, знову в бойовій формі. Я раптом подумав, якщо Ханна щепиться з раді, то втратить трохи власного м'яса. Мені здавалось, це було б приємним видовищем». Однак побачити, як Хана зламає радар шию одним помахом здоровенного ручиська було б зовсім неприємно. Я постояв біля кінця проходу, а потім рушив до фонтана. Радари шла поруч. Бували матчі, особливо з нашим головним суперником, школою Сент-Джонс, які, здавалося, ніколи не закінчаться». Але ота прогулянка завдовжки в п'ятдесят ярдів між будинком хани і висохлим фонтаном, коли нас було видно з усіх боків, як на долоні, була найдовша в моєму житті. Я все чекав, що ось-ось почую якусь емпісаріанську версію примовки фо фофам, кров британця» чую там. І відчую, як тремтить земля під її ножищами, коли вона гнатиметься за нами. Вирискнула пташка. Може, ворона або ж канюк, і це був єдиний звук. Ми дісталися фонтана, і я притулився до нього, щоб витерти обличчя від суміші поту з дощем. Радар дивилася на мене. Тепер не було ані тремтіння, ані кашлю. Вона задоволено шкірилась. Для неї це була весела пригода. Я ще раз визирнув переконатися, що хани немає поблизу, потім виліз на велосипед і рушив до химерно розділеного бульвару, де, певно, місцева знать збиралася колись смакувати бутербродами з чаями, обговорювати свіжі придворні плітки. А ми, мабуть, тут, на великих задніх дворах, нині зарослих бур'яном, будяками і небезпечними квітами, влаштовували вечірки з барбекю по і витанцьовували котельйони при світлі ліхтарів. Я їхав досить швидко, але радар легко за мною встигала, чухраючи вистрибом, а її язик весело теліпався, звисаючи з пащі на бік. Дощ припустив, але я цього майже не помічав. Єдиним бажанням було повернутися пройденим шляхом і вибратися з цього міста. Потім уже сохнутиму. А якщо підхоплю застуду, то Клаудія, мабуть, полікує мене курячим бульйоном. А тоді я вирушу до Вуді, потім до Дори, а потім додому. Батько дасть мені доброю прочуханки, але коли побачить радар, то він тоді... То він тоді що? Я вирішив зараз про це не думати. Головне – дримунути з цього гидкого міста, яке зовсім небезлюдне. Та й нерухомим його назвати не можна. Шість А мало ж бути так просто... Йди собі позначками містера Боудіча в зворотньому напрямку, а побачиш стрілочку, рушай в протилежний бік, і так, доки не дістанешся головних воріт. Та коли я дійшов до місця, де ми вийшли на широкий бульвар, ініціали зникли. Я був упевнений, що вони були на камені бруківки перед розлогою будівлею зі скляним брудним куполом зверху. Але тепер їх не було і сліду. Може, змило дощем? Навряд чи, адже за стільки років тут випало безліч дощів, а ініціали все одно були достатньо помітні. Певно, я просто помилився. Я поїхав далі бульваром, шукаючи АБ. Проминувши ще три бічні вулички і нічого не знайшовши, розвернувся і знову поїхав до будівлі з куполом, схожою на банк. «Ну, я знаю, що це було тут», – сказав я і вказав назви висту вулицю, де лежав перевернутий глиняний горщик із висохлим деревцем. Я його пам'ятаю. Думаю, це таки дощ позмивав позначки. Ходімо раді. Я повільно їхав, видивляючись наступні ініціали, і відчував, як мене охоплює неспокій. Бо вони були ланками ланцюга, геш. Такого собі ланцюга подій від нещасного випадку з моєю матір'ю на тому триклятому мосту до сарайчика містера Бодіча. І якщо зламається якась ланка, то ланцюг порветься і я заблукаю. «Коли стемніє, ти все ще блукатимеш у тій пекельній дірі!» – попереджала Клавдія. Ідучи далі воською вуличкою, ми надибали провулок зі старезними занедбаними крамницями. Мені здалося, що ми наче йшли сюди тією дорогою, але жодних ініціалів там не було. На одному боці вулиці я ніби впізнав якусь аптеку, але приземкувати будівлю з порожніми вікнами на другому боці бачив уперше. Я озирнувся, шукаючи очима палац, сподіваючись таким чином визначити, де ми перебуваємо. Але він ледве мрів крізь зливу. «Радар!» – сказав я і показав на ріг будинку. «А може ти щось нанюхаєш?» Вона пішла туди, куди я показав, понюхала розширений тротуар, а потім подивилася на мене, чекаючи подальших команд. Вказівок у мене більше не було, і я, звісно, не винуватив її. Зрештою сюди ми приїхали на велосипеді... «Та й навіть якби прийшли пішки, злива давно би позмивала будь-які запахи». «Ходімо», – сказав я. «Ми пішли цією вуличкою, бо мені здалося, що я впізнав аптеку. Ну, а ще тому, що треба ж кудись йти». Я подумав, що найкраще буде, тримаючи на оці палац, спробувати вибратися на шлях галієнів. Пересуватися головною вулицею могло бути небезпечно, недарма ж позначки містера Бодіча обминали її. «Але вона точно виведе нас із міста». Як я вже казав, це була найкоротша дорога. Проблема полягала в тому, що вулиці затято відводили нас від палацу, а не вели до нього. Навіть коли дощ стихав, і мені знову було видно три шпилі, вони щоразу наче більше віддалялись. Палац був ліворуч від нас, і мені траплялося багато вулиць, які вели в тому напрямку. Та вони щоразу заводили в тупик, або вперто звертали праворуч. Шепіт гучнішав... Я намагався не звертати на нього уваги, вважати, що то вітер, але марно. Вітру ж не було. Краєм ока я помітив, ніби двоповерховий будинок перетворився на триповерховий. Але коли я обернувся, поверхів знову стало тільки два. Якийсь квадратний будинок мало не заступив мені дорогу. А гаргулія, щось таке як грифон, явно повернула голову, проводжаючи нас поглядом. Якщо радари бачила чи відчувала щось таке, її це, схоже, не хвилювало, а може вона просто тішилася своєю новою силою. Але мене це турбувало дуже. Дедалі важче було не думати про Лілімар як живу істоту, частково розумно і рішуче налаштовано не випускати нас. Вулиця попереду закінчувалась якимось проваллям з прямовисними стінами, де було повно битого каміння і стоячої води. Знову тупик. Підкоряючись імпульсу, я звернув у якийсь провулок, такий вузький, що задні колеса триколісника обшкрябали цегляні стіни. Радар ішла попереду. Раптом вона зупинилась і загавкала. Гавкіт був гучний і сильний, породжений здоровими легенями. «Що там?» Вона знову загавкала і сіла, нашорошивши вуха, вдивляючись у провулок крізь дощ. І раптом з-за рогу вулиці, до якої притикався цей провулок, почувся високий голос, який я впізнав одразу. привіт машини, комашини-рятувальнику! Ти все ще роздратований, хлопчисько? Чи вже переляканий, хлопчисько? Той, що хоче побігти додому до матусі, а дорогу назад ніяк не знайде!» Пролунав шквал Реготу. «Я витравив твої позначки лугом, ага!» Подивимось, як ти знайдеш дорогу з Лілі, і першні ж нічні солдати вийдуть погратися. Мені що, цей парубійко знає всі вулиці, як свої п'ять пальців. Це був Пітеркін. Але в моїй уяві постав Крістофер Поллі. Поллі, принаймні, мав причину бажати помсти. Я поламав йому руки. А що я зробив Пітеркін, окрім того, що змусив припинити мордування великого червоного цвіркуна? Збентежив його. Ось що. Більше мені нічого не спадало на думку. Але я знав те, чого він точно не знав. Помираюча собака, яку він бачив на шляху королівства, була не тією собакою, з якою я подорожував зараз. Рада розвернулася до мене. Я вказав на провулок. «Взяти його!» Їй не треба було повторювати двічі. Рада рванула на звук гидкого голосу, розбризкуючи лапами калюжі цегляного кольору і кинулась за ріг. Звідти почувся здивований Зойк Пітеркіна і залп гавкоту, той, що колись до смерті налякав Енді Чена, а потім виття від болю. «Ви пошкодуєте!» – вирощав Пітеркін. «Ти і твій триклятий пес!» «Я тебе дістану, красунчику!» – думав я же велосипед вузьким провулком. «Я не міг їхати так швидко, як хотілося бо ступиці задніх коліс постійно шкрибли по стінах. Я дістану тебе, і собачка теж!» Тримай його, кричав я. Тримай його, радар. Якби їй вдалося це, він міг би вивезти назвідси, я би умовив його так само, як умову в Полі. Та коли я вже доїжджав до кінця провулка, з за рогу вибігла Радар. У собак буває сором'язливий вираз морди. Це знає кожен, у кого був чи є собака. І саме такий вигляд мала Радар. Пітер Кін утік, але не безкарно. В зубах вона тримала добрячий шматок яскраво-зеленої тканини, яка могла бути відірвана тільки від штанів Пітеркіна. Більше того, я побачив там дві плями крові. Я дістався кінця провулка, глянув праворуч і побачив, як він чіпляється за карниз на другому поверсі кам'яного будинку за 20-30 ярдів униз по вулиці. Він був схожий на людину-муху. Мені було видно металеву ринву, по якій він, очевидно, виліз, тікаючи від зубів радар. Але недостатньо швидко. Ха-ха. І поки я за ним спостерігав, він видерся на виступ і присів там навпочіпки. Виступ був ненадійний на вигляд, і я сподівався, що він під Пітеркином обвалиться. Та де там? Хоча якби він був звичайного зросту, так би й вийшло. «Ти отримаєш за це!» – врешчав він, погрожуючи мені кулаком. «Нічні солдати почнуть із того, що вб'ють твого чортового пса!» Сподіваюсь тебе, вони не вб'ють. Хочу подивитися, як Руда Моллі видере кишки з твого черева учаснуло два бої. Я дістав револьвер 45-го калібру. Та перш ніж я зміг вистрелити в нього, з такої відстані я би точно схибив, Він знову гідко зойкнув, бркицнувся у вікно спиною назад, притиснувши своїми куцими ручками миршеві коліна до херлявих грудей. І тільки його і бачили. Ну що, звернувся я до радара. «Це було захопливо, Егеш. Що ти скажеш, якщо ми заберемося звідси к бісовій матері?» Радар гавкнула один раз. «І покинь той шматок його штанів, поки він тебе не отруїв. Радар так і зробила, і ми пішли далі. Коли проходили повз вікно, в якому зник Пітеркін, я все виглядав його, сподіваючись, що він десь вигулькне, як мішень у тирі. Але й тут не пощастило». Гадаю, такі страхопудливі виродки, як цей, не дають тобі другого шансу. Та іноді, якщо доля прихильна, ти отримуєш третій. Сподіватимусь на це, розділ 19-й Проблема з собаками. ПОстамент. Кладовище. Зовнішні ворота. Один. Проблема з собаками, звісно, якщо ви їх наб'єте і не копаєте ногами, полягає в тому, що вони вам довіряють. Ви даєте їй їжу й притулок. Тільки ви можете витягти пискляву мавпочку з-під дивана своєю спритною п'ятипалою лапою. А ще ви даруєте любов. Проблема з такою безумовною довірою в тому, що вона покладає на вас тягар відповідальності. Загалом, це добре. У нашій же теперішній ситуації було зовсім не так. Радар явно насолоджувалася життям, майже під стрибом бігла поряд зі мною. А чому би і ні? Вона більше не була старою напівсліпою німецькою вівчаркою, яку не довелося возити спершу на візку Дори, а потім у кошику позаду величезного триколісника Клаудії. Вона знову була молода, знову була сильна, їй навіть трапилась нагода подерти штани на дупі старого гидкого карлика. Її тіло було сповнене енергії, а на душі було легко. Вона була разом з тим, хто її годує, дає притулок і дарує любов. У її світі все складалося як найкраще. А я навпаки, боровся з панікою. Якщо вам коли-небудь випадало заблукати в чужому місті, ви мене розумієте. Хіба що тут не було жодного привітного незнайомця, в якого я міг би спитати дорогу. І саме місто наїжачилось проти мене. Кожна вулиця вела на іншу, а та незмінно закінчувалася тупиком, де гаргуль злісно зрили вниз із високих сліпих будинків, яких, може, заприсягнутися там точно не було, коли я озирався, щоб подивитися, чи не крадеться там бува за нами Пітеркінг. Дощ послабшав, перейшов у мряку, але, видно, палац мені часто затуляли будинки, які, здавалось, виростали в момент, як я відводив очі. І ще гірше. Коли мені таки вдавалося мегцемо глядіти палац, він завжди опинявся не в тому місці, де я очікував його побачити. Ніби теж рухався. Це могла бути ілюзія, спричинена страхом, повторював я собі знов і знов. Але я й сам не дуже в це вірив. Надходив вечір. І кожний хибний поворот нагадував, що насувається темрява. Факт був простий і очевидний. Через Пітеркіна я повністю втратив орієнтацію. Я б навіть не здивувався, якби оце наскочив на цукерковий будиночок, куди мене з моєю собакою, я Гензель Вона Гретель, запросила б стара війма. Радар тим часом не відставала від триколісника. Поглядала на мене, усміхаючись по-собачому, немов вигукувала «Ну, хіба ж нам не весело?» «Ми йшли далі. Час від часу попереду крізь хмари прозирала чиста блакить. І тоді я вилазив на сидіння велосипеда, видивляючись міську стіну, найбільшу споруду на всю округу, крім хіба що трьох шпилів палацу. І не бачив її. А шпилі тепер виднілися праворуч, чого не могло бути в принципі. Звісно, якби я перейшов дорогу перед палацом, то зрізав би шлях галієнів. Але я цього не робив. Хотілося кричати». Хотілося згорнутися клубочком, обхопити голову руками. Я все поривався знайти полісмена, що, як казала мені мама, повинні робити діти, коли заблукають. Радар весь цей час весело шкірилась до мене. Правда ж здорово? Правда ж це крутезна пригода? Ми в халепі, дівчинко. Я їхав далі. Тепер на небі не було просвітку, а отже й сонця, яке мене направляло. Лише будинки купчились навколо, то зруйновані, то просто жаскопорожні, усі якісь голодні. Тишу порушував тільки примарний монотонний шепіт. Якби він був постійний, я б всяк так призвичаєвся до нього. Але ж ні. Він бурхав то там, то там, ніби я натикався на скупчення невидимих мерців. Здавалося, той жахливий день я ніколи не зможу передати вам наскільки жахливий. Триватиме вічність, але десь під вечір я вже почав відчувати перші ознаки виснаження. Мабуть, трохи поплакав, але точно не пам'ятаю. Якщо й так, то гадаю, було радше від жалю до Радар, ніж до себе. Я притяг її в таку далечінь, досяг того, заради чого прийшов і на тобі. все полетіло шкереберть через триклятого карлика. Краще брадар вирвала йому горло, ніж клапочтанів. А найгірше було мені бачити довіру в очах радар щоразу, коли вона дивилася на мене. «Ти довірилась, дурневі», – подумав я. «Не пощастило тобі, Люба». 2. Ми підійшли до розбуялого парку, оточеного з трьох боків сірими будинками, що були густо обтикані порожніми балконами. Мені вони здавалися чимось середнім між довгими житловими будинками уздовж Золотого узбережжя в Чикаго і тюремними блоками. Посеред парку на високому постаменті стирчав уламок величезної скульптурної групи. Схоже, це були чоловік і жінка, які стояли по обидва боки гігантського метелика. Але, як і всі інші витвори мистецтва, що траплялися мені в Лілімарі, не кажучи вже про бідолашну розтерзану русалоньку, ця скульптура майже повністю була зруйнована. Голова і одне крило метелика розтрощені, друге крило вціліло, і, судячи з різьблення, ці кольори зникли, якщо взагалі були. Я би сказав, що то монарх. Чоловік і жінка, мабуть, колись були королеми королевою, однак важко сказати, бо вище колін їх просто не було. Я сидів, розглядаючи цю поварварські сплюндровану сцену. Аж тут на все місто, сповнене привидів, вдарили три дзвони. Кожен лунав протяжно і урочисто. «Не обов'язково бути за брамою, коли пролунають три дзвони», – сказала Клавдія. «Але невдовзі по тому треба покинути Лілімар. До Темряви!» «Темрява скоро настане. Я натиснув на педалі, знаючи, що це безглуздо, знаючи, що я попався в це павутиння, як Пітеркін називав Лілі». Гадаючи, які нові жахи принесуть нічні солдати, коли прийдуть по нас. І раптом зупинився, вражений раптовою ідеєю, яка одночасно була дика і цілком резонна. Я різко розвернувся і знову заїхав у парк. Почав злазити з триколісника, прикинув висоту постаменту, на якому стояла зруйнована скульптура, і передумав. Заїхав у високу траву, сподіваючись, що там нема паскудних жовтих квітів, які можуть обпекти. А ще я сподівався, що велосипед не загрузний, бо земля зовсім розквецькалася від дощу. Я зібрав усі сили в кулак і далі гнав велосипед. Радар не відставала, вона не йшла, не бігла, а стрибала поряд. Навіть у моїй теперішній ситуації дивитися на це було задоволенням. Навколо скульптурної групи виблискувала калюжа. Я заїхав у неї, зупинився, почепив рюкзак на кермо, став на сідло триколісника і потягнувся вгору. Ставши навшпиньки, я ледве зумів зачепитися пальцями за шорсткий від сміття і пилюки край постаменту. Дякуючи Богу, я досі був у чудовій фізичній формі, тож підтягнувся, поклав спочатку одну, а потім другу руку на поверхню, всіяну дрібними кам'яними уламками, підважився і проповз зрешту шляху. Був один поганий момент, коли я вже думав, що зірвуся спиною вперед, впаду на велосипед і що-небудь собі зламаю… Але я зробив ще ривок і вхопив кам'яну жінку за ногу. Я добряче подряпав живіт кам'яним дріб'язком, доки остаточно видерся на верхотуру, але значних ушкоджень не мав. Радар дивилась на мене і гавкала. Я сказав їй замовкнути, і вона послухалась. Однак і далі вимахувала хвостом. «Який же він чудовий! Подивіться, як високо він заліз!» Я підвівся і вхопився за рештки металевого крила. Мабуть, у ньому залишилося трохи магії, якоїсь хорошої, бо я відчув, що страх частково втихомирився. Тримаючись за крило, спочатку однією рукою, потім другою, я повільно обернувся на 360 градусів. На тлі неба, щоби зупинути мніло, я побачив три шпилі палацу. І тепер вони були приблизно там, де, як підказували мені, рештки чуття орієнтації мали бути. Я не міг бачити міську стіну, та й насправді не очікував цього». Постамент, на якому я стояв, був високий, однак купа будинків усе ж затуляла обрій. Навмисно, я був у цьому майже впевнений. «Зачекай, Радар!» – сказав я. «Це недовго». Я сподівався, що так воно і буде. Нахилився, підняв камінь із гострим кінцем і вільно затис його в руці. Час ішов. Я порахував до п'ятисот десятками, потім через п'ять, потім збився з ліку. Мене дуже непокоїло те, як швидко день переходить у сутінки. Я майже відчував, як він спливає, німов мов крови з глибокого порізу. Нарешті, саме тоді, коли я вже почав думати, що даремно сюди видерся, я помітив, як у тій стороні, яку вирішив назвати Півднем, виникла темрява. Вона йшла на мене. Метелики монархи поверталися на ніч ліг. Я витяг руку, спрямувавши її немов рушницю на метеликів, що наближалися. Я випустив ту хмару з очей, коли знову став на коліна, але руку й далі тримав прямо. Вістрям підібраного раніше кам'яного уламка я надряпав позначку на боці постаменту. Потім подивився вздовж витягнутої руки на щілину між двома будинками на дальньому краю парку. Це був початок. Звісно, якщо щілина не зникне. Я розвернувся на колінах і звісив ноги через край. Мав намір триматися, доки не повисну на краю постаменту, але руки зісковзнули, і я впав. Радар тривожно гавкнула. Я зумів згрупуватися, зігнути коліна і покотився, ледь торкнувшись землі. Земля була м'яка після дощу. Це добре. Я з голови до ніг викачався в грязюці і воді. Це погано. Я підвівся, мало не впавши при цьому на натерплячу собаку. витер обличчя і подивився на свою позначку. Витяг руку вздовж неї і з полегшенням побачив, що щілина між двома будинками на місці. Будинки, дерев'яні на кам'яні, стояли по діагоналі через парк. Навколо було повно калюжі, я розумів, що триколісник обов'язково там застрягне, якщо я спробую їхати на ньому. Я вирішив вибачитися перед Клавдією за те, що покинув її велосипед, але переживатиму про це, коли зустрінусь із нею. Якщо зустрінусь. «Вперед, дівчинко!» Я начепив рюкзак і кинувся бігти. Три. Ми мчали через здоровенні калюжі. Деякі були мілкі, але місцями вода сягала мені мало не до колін. І я відчував, як багнюка намагається засмоктати кросівки, здерти їх у мене з ніг. Радар мчала за виграшки. Язик маяв на бігу, очі сяяли. Шерсть у неї намокла і прилипла до її нового м'язистого тіла, але вона не звертала на те уваги. Адже в нас така пригода. Ті будинки здалися мені складами. Ми добігли до них, і я зупинився перевзути і зашнурувати промоклу кросівку. Озирнувся на постамент. Я більше не бачив своєї позначки. Зруйнована скульптура залишилася вже ярдів за сто позаду. Але знав, де саме вона. Я утворив руками пряму лінію, витягши одну назад, другу вперед. Потім пробіг між двома будинками. Радар біля мене. Так, це були склади. Відчувався старезний примарний рибний дух. Рибу зберігали тут, мабуть, хто зна коли. Рюкзак сіпався і підстрибував. Ми вибігли в маленький провулок, уздовж якого стояло ще більше складів. Всі вони мали такий вигляд, ніби їх колись дуже давно потрощили та ще й, мабуть, пограбували. Два склади просто навпроти нас стояли занадто близько одне до одного, щоб проскочити між ними, тож я звернув праворуч, знайшов провулок і побіг ним. На протилежному боці був чийсь розрослий сад. Я кинувся ліворуч, назад, туди, де, як я сподівався, моя колишня пряма лінія, і помчав далі. Намагався переконати себе, що це ще не сутінки. Ще ні, ще ні. Але то були вони. Звісно ж, вони. Знову і знову мені доводилось оббігати будинки, що виростали на шляху, і знову і знову я намагався повернутися на прямий курс, що вів у той бік, де я побачив метеликів. Я більше не був упевнений, що мені це вдається, але мусив спробувати. Більше нічого не лишалось. Ми пройшли між двома великими кам'яними будинками. Щілина там була така вузька, що мені довелось протискатися боком. горадар радар такої проблеми не було. Я вибрався назовні зовнішній праворуч, у проході між тим, що колись було величним музеєм і зимовим садом зі скляними стінами, побачив міську стіну. Вона височіла над будинками на протилежному боці вулиці, а хмари так низько нависали в мороці глибоких сутінків, що верх стіни губився десь у височині. «Радар, мерщій!» Морок заважав зрозуміти, чи настала вже справжня темрява, але я страшенно боявся, що таки настала». Ми бігли вулицею, на яку вийшли, не тією, що потрібно, але мені здавалось, що дуже близько до шляху галієнів. Попереду будинки поступились місцем кладовищу на протилежному боці. Там були ваніли численні похилені надгробки, рябіли написами меморіальні плити, і виднілося кілька споруд, мабуть, склепи. Це було найостанніше місце, куди б я ризикнув поткнутися після настання темряви, але якщо я не помилявся... «Господи, будь ласка, зроби так, щоб я не помилявся», – молив я. То був шлях, який ми мали здолати. Я кинувся у прочинені залізні ворота. Радар уперше завагалась, стоячи передніми лапами на розкришеній бетонній плиті, а задніми – на вулиці. Я теж зупинився на якийсь час, щоб відхекатись. «Ну, дівчинко, мені це теж не подобається, але треба це зробити, тож ходімо». Вона рушила». Ми петляли між похиленими надгробками. Над розрослою травою та будяками піднімався вечірній туман. Ярдів за сорок попереду я побачив кований залізний паркан. Він видавався занадто високим і недоланним, навіть для людини без собаки. Але там були ворота. Я перечепився об надгробний камінь і заурав носом. Почав підводитись, а потім завмер, спершу не й віри очам. Радар дико гавкала. Із землі вилізла висохла рука з пожовклою кісткою, що світилась крізь подерту шкіру. Її долоня розтулялась і стулялась, хапаючи і випускаючи жменьки мокрої землі. Коли я бачив такі штуки в жахастиках, то сміявся Юлю-люкав разом з друзями, напихуючи повен рот попкорну. Зараз я не сміявся. Я заврищав. І рука мене почула. Вона повернулась у мій бік, немов та чортова радарна тарілка, хапаючи по повітря. Я скочив на ноги і рванув з місця. Раді бігла поряд, гавкаючи, гарикаючи й оглядаючись. Я дістався в уріт кладовища. Вони були зачинені. Я відступив, нахилив одне плече і вгатив з розгону, як колись бив форвардів суперника. Ворота затріщали, але не піддалися. Гавкіт радар голоснішав і тоншав. Наче вона теж хотіла заверещати? Я озирнувся і побачив, що з землі витикаються нові руки, немов жахливі квіти з пальцями замість полюсток. Спочатку кілька, а потім поперли десятки. А може й сотні. Але було й значно гірше. з Скрегіт державних петель. Склепи збирались повипускати своїх мерців. Пам'ятаю, я ще подумав. Ясно, що треба карати порушників, але ж не таким ідіотським способом. Я знову кинувся на ворота, зібравши всі сили. Замок зламався. Ворота розчахнулись, і я полетів уперед, розмахуючи руками, намагаючись утримати рівновагу. Майже вдалося, але потім я ще об щось перечепився, мабуть, об бордюр, і впав на коліна. Підняв голову і побачив, що гепнувся на шлях галієнів. Я піднявся. Обідрані коліна пекло, штани подерлись. Озирнувся на кладовище. «За нами ніхто не гнався, достатньо було тих жахливих рук, що звивалися». Я подумав, яку ж треба мати силу, щоб відкинути віка домовин і продертися крізь землю, що тисне зверху. Припускаю, що імпісаріанці не морочилися з домовинами, а мабуть просто загортали мерців у савани і вважали, що і так добре. Приземний туман набув блакитного кольору, ніби наелектризувався. «Бігом!» – крикнув я радар. «Бігом! Ми побігли до воріт, побігли, рятуючи життя. Чотири. Ми вискочили на дорогу набагато далі від того місця, де звернули, щоб йти за позначками містера Бодіча, але мені ще було видно ворота в темряві, яка загусала. До них було півмилі, може трохи менше. Я важко дихав, ноги обважніли. Почасти через те, що мої штани промокли від грязюки й води, коли я впав з постаменту. Але головним чином це було просто виснаження. Я займався різними видами спорту протягом усього навчання в школі, але уникав баскетболу. Не тільки тому, що мені не подобався тренер Гаркнес, а й тому, що при моєму зрості і вазі бігати не моє. Саме тому я грав першим базовим у бейсболі. Це захисна позиція і там не треба швидко ганяти. Довелося перейти на біг підтюбцем. І хоч ворота, здавалось, зовсім не наближалися, це було найкраще, що я міг зробити, якщо не хотів, щоб мені судомило ногу, бо тоді довелося б зовсім спинитись. Аж тут радар глянула через плече і знову тонко і перелякано загавкала. Я озирнувся і побачив групу яскравих блакитних вогників, які наближались з боку палацу. Це мали бути нічні солдати. Я не став гаяти час, намагаючись переконати себе в протилежному, а просто знову побіг швидше. Дихання вривалося в груди і виривалося із них. Кожен наступний вдих і видих був гарячіший від попереднього. Серце гупало в грудях. Перед очима запульсували білі плямки, розширюючись і звужуючись. Я знову зернувся і побачив, що блакитні вогні поблищали, А ще в них з'явились ноги. Це були люди, кожен оточений зловісною блакитною аурою. Облич'я ще не бачив та й не хотів бачити. Я перечепився об свої дурні ноги, втримав рівновагу, побіг далі. Настала повна темрява. Проте ворота були світлішого відтінку сірого, ніж стіна, і мені було видно, що вони трохи поблищали. Я подумав, що якщо зможу бігти далі, то в нас є шанс. У мене закололо в боці. Спочатку не сильно, але потім біль поширився далі. Пройшов через груди і прохромив пахву. Волосся мокре і брудне ляпало по лобі. Рюкзак гупав по спині. Баласт. Я зняв його і кинув у кущі ожини біля будинка з башточками, оточеного смугастими червоно-білими стовпами, увінченими кам'яними метеликами. Ці монархи поки що вціліли, мабуть тому, що були надто високо. Не дістатися без драбини. Я знову перечепився. Тепер уже об клубок тролейбусних дротів. Знову втримався на ногах і побіг далі. А ті все наближались. Я згадав про револьвер 45-го калібру містера Бовдіча, однак якщо він навіть і спрацює проти цих потороч, їх усе одно забагато. А потім сталося дивовижне, раптом мої легені наче поглибшали, кольки в боці зникли. Я ніколи не бігав настільки довго, щоб відчути друге дихання, але кілька разів це траплялось під час довгих велосипедних поїздок. Я знав, що це не надовго, але надовго і не треба було. Тепер ворота були всього ярдів за сто попереду. Я знову втупився вперед і рванув ще швидше, закинувши голову назад і щосили, допомагаючи собі стиснутими в кулаки руками, дихаючи глибоко, як ніколи. Навіть обігнав радар ярдів на тридцять. Потім вона знову на нас догнала і зазирнула в обличчя. Тепер на морді вже не було радісного вишкіру. Хіба ж не весело, га? Її вуха були міцно притиснуті до голови. Навколо карих очей залягли білі кола. Вигляд у неї був нажаханий. Аж осі ворота нарешті. Я набрав повні груди повітря і закричав. «Відчиніться іменем Лії з роду галієнів!» Старовинний механізм під воротами ожив зі скреготом, який потім перейшов у глибокий гуркіт. Ворота затремтіли і почали відчинятись, рухаючись по своїй прихованій доріжці. Але ж повільно! Я злякався, що надто повільно. Чи зможуть нічні солдати вийти з міста, якщо ми проскочимо в ворота? Я здогадувався, що не зможуть, бо їхні моторошні блакитні аури згаснуть, а самі вони розсиплються, або розтануть, як та лиха відьма з заходу. Персонаж чарівника країни Оз, коли Дороті випадково облила цю відьму водою та просто розтанула. Дюйм. Два я бачив крихітний шматочок зовнішнього світу, де є вовки, але немає ось таких людей, що спливають примарним блакитним світлом і немагнилих рук, які вилазять із цвинтурної землі. Я озирнувся і вперше як слід розгледів їх. Двадцять чи більше чоловіків з темно-бордовими губами, кольору засохлої крові і пергаментно-блідими обличчями. Вони були в якихось химерних просторих штанях і сорочках, що скидалися на армійську форму. Оте блакитне світло струменіло з очей, лилося вниз, оповиваючи тіла. У них були обличчя, як у звичайних людей, однак напівпрозорі під ними виднілися черепи. Вони бігли на нас, залишаючи за собою бризки блакитного світла, які тьмяніли і згасали. Я не думав, що вони встигнуть. Були дуже близько, але я сподівався, що ми таки втечемо. Три дюйми. Чотири. О, Господи, як же повільно! Потім пролунав звук якогось старовинного пожежного дзвона. дзень зелень зелень І загін блакитних людей-скелетів розділився. 10-12 ліворуч, решта праворуч. Шляхом Галієні вмчалася якась подоба електромобіля, схожа на величезний гольфмобіль, або на присадкувати автобуси з відкритим верхом. Спереду, пересуваючи туди-сюди ручку керма, сиділа людина, я навмисно вживаю це слово, із сивим волоссям, яке спадало по обидва боки страшного напівпрозорого обличчя. То був чоловік, худий і високий. Позаду нього юрмились інші. Їхні блакитні аури перекривались і стікали на мокрий тротуар, неначе наче химерна кров. Водій кермував просто на мене, збираючись притиснути до воріт. Зрештою, я вже запізнився. А ось собака ще могла встигнути. «Радар, біжи до Клаудії!» Вона не поворухнулася, тільки дивилася на мене з жахом. «Біжи, Радусю, заради Бога, біжи!» Я скинув рюкзак, бо він промок, обважнів і заважав бігти. Револьвер містера Боудіча – ні». Я не міг перестріляти значну кількість нічних солдатів, щоб не датися їм у руки, але й віддавати його їм теж не збирався. Я розстебнув ремінь кобури з декоративними накладками і швергнув у темряву. Якщо вони хочуть мати цей револьвер, їм доведеться вийти за межі міста-фортеці, щоб знайти його. Потім я сильно плеснув радар позаду. Мене облило блакитне світло. Я знаю, що можна змиритися зі смертю. Бо в той момент я це зробив. «Біжи до Клавдії! Біжи до Дори! Тікай!» Вона кинула на мене останній ображений погляд. Ніколи цього не забуду. І прослизнула в щілину, яка дедалі ширшала. Мене вдарило з такою силою, аж швиргнуло на ворота, які досі рухались, але не настільки сильно, щоб роздушити об них. Я бачив, як сивий нічний солдат різко перехилився через кермо. Бачив його простягнуті руки, кістки пальців, які просвічувались крізь жир сяючої шкіри. Бачив вічний оскал його зубів і щелепи. Я бачив блакитні струмені якоїсь жахливої живущої сили, які ринули з його очей. Тепер ворота відчинились так, що я міг протиснутися. Я вирвався з чіпких пальців істоти і покотився до щілини. мить побачив радар, яка стояла в темряві в кінці шляху королівства і озиралась, сподіваючись. Я рванувся до неї, простяг руку, і тоді жахливі пальці стиснулись у мене на горлі. «Ні, маленький», – прошепотів нічний солдат-зомбі. «Ні, ціленький, ти прийшов до Лілі без запрошення». І тут залишишся. Він нахилився ближче. Усміхнений череп під церпанком блідої шкіри. Ходячий скелет. Решта почали підступати, звужуючи коло. Один вигукнув якесь слово. Мені здалося, що «Елімар». Поєднання Емпіс і Лілімар. Але тепер я знаю, що це не так. Ворота почали зачинятися. Мертва рука стиснулась, перекриваючи мені повітря. Біжи, радар, біжи і бережи себе, подумав я і відключився. Привіт, друзі! Собачку, врятували, можна трохи розслабитись? Чи ні? Звісно, 659-й день після повномасштабного вторгнення розслаблятися не варто. Дякую силам оборони. Почуємося. Все буде Україна. Сонечко.